Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Tidak diragukan lagi betapa tinggi dan betapa agung bulan Ramadhan yang mana dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa bulan Ramadhan adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Yang disebutkan bahawa nuzulul Quran di bulan Ramadhan itu adalah nuzulul Kamil, ya dari Hadri Tila Subhanahu Wa Taala ke di Luh Mahfud ke sama Dunia di bulan Ramadhan secara sempurna kemudian berangsur-angsur uh, setelah itu diturunkan melalui malah ke Jibril kepada jucungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadhan disebutkan adalah bulan yang awaluhu rahmah, wa aushatuha magfirah, wa, wa akhiruhu etkom minanar. Bulan yang sepuluh hari pertama adalah Allah swt melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang berpuasa. Pada sepuluh hari yang pertengahan adalah bulan yang di mana Allah swt memberikan pengampunan dan maghfirahnya kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian sepuluh hari yang terakhir bulan Ramadhan. Adalah bulan yang di mana orang-orang yang berpuasa yang diterima berpuasanya oleh Allah Subhanahuwataala akan terbebaskan dari api neraka. Disebutkan dalam riwayat bahwa setiap malam ketika kita berbuka berpuasa maka Allah Subhanahuwataala membebaskan orang-orang yang tadinya sebagai calon neraka dibebaskan oleh Allah Subhanahuwataala menjadi ahli surga dengan jumlah yang disebutkan alf, alf, minan nar, Artinya satu juta orang yang terbebaskan dari api neraka Kemudian pada malam yang berikutnya pun demikian juga Kemudian di akhir daripada bulan Ramadhan Sejumlah daripada apa yang telah dibebaskan oleh Allah dari neraka tersebut Sejumlah itulah gabungan orang-orang akan terbebaskan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api nerakannya Allah subhanahu wa ta'ala Bulan yang dimana setiap orang yang beribadah Apabila ibadah kita ibadah sunnah Maka akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah wajib pahalanya Dan apabila kita menjalankan ibadah wajib Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan dengan 70 kali lipat ganda Adalahkah luar biasanya bulan tersebut Bagaimana kita harus isi bulan-bulan ini dengan hal-hal yang sangat manfaat. Bulan yang di mana setiap malam ada seruan gaib yang mengatakan ya baghil khair aqbil wa ya baghir syar aqbil ak aksir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan maka menghadaplah Menghadapkanlah artinya akan diterima Keinginan kebaikan tersebut Dengan limpahan pahala dan rahmat Allah SWT Dan orang-orang yang menginginkan Kepada hal-hal yang jahat pada bulan Ramadan Maka dia akan dipotong Dan mereka akan dirugikan Dan mereka akan dicampakkan Oleh Allah SWT Karena keinginan kejahatannya Di bulan yang dimana setiap amalan ...akan dilipat gandakan oleh Allah SWT... ...dengan berbagai macam limpahan-limpahan pahala. Untuk itulah hadirin jamaah yang dimulakan Allah... ...kita isi bulan Ramadhan ini... ...dengan penuh ibadah... ...dengan penuh menguaca Al-Quran... ...dengan penuh kita memohon kepada Allah... ...karena doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Semoga bulan Ramadhan kali ini... ...meruakan bulan Ramadhan yang paling barakah untuk kita... Paling manfaat untuk umat Islam dan terjadi insyaAllah kebaikan-kebaikan yang banyak kepada umat Islam dan perubahan-perubahan yang positif insyaAllah kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia khususnya dan pada umat Islam seluruh dunia pada umumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Bilatik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.